Як він щипає її задок, як невдовзі він її зрадить, і як важко вона переживатиме це. «Краще б уже він помер», – вигукнула Ольжбета Пір'ячка, аж захлинаючись від ревнощів. А тоді пригостила мене бананами, запевнивши, що наразі їсти їх цілком безпечно. Це в майбутньому світ перевернеться з ніг на голову, і в бананах заведуться африканські глисти. Але зараз, доки все так чудово, доки всі ми разом і робимо те, що хочемо, годі нудити світом і займатися дурницями, повчально і радісно сказала Ольжбета. Молодість – це все, що ми маємо. Правда ж, Паскалю? запитально промовила вона, дивлячись ніжним поглядом кудись попри мене. Я розчулилася і вже готова була заплакати, але раптом погляд до жбетепірячко став важким і сповненим гніву. Вона перевела його на мене, майже спопиляючи лютою ненавистю. Тоді знову подивилася кудись убік. А, то це з нею ти мене зраджуєш, без соромнику, з цією? Вона ж старша за мене, мабуть, вдвічі. Вона ревнувала до мене, свого померлого чоловіка. Більше до Ольжбети Пір'ячко я не заходила. Але вона, можу дати голову на відріз, цього навіть не помітила. Заклопотана паскалем і мотоциклами. Навпаки, щаслива у своєму житті. Ми якраз їли манікоті, це такі велетенські макарони, фйоно, нафаршировані м'ясом або сиром. Ти ж дуже любила їх у дитинстві. Коли я подумала, що Лука переконаний, ніби ми з ним живемо зовсім безхмарно. І якщо й журимося хоч трохи, то хіба через зникнення Тарзана, який загубився невідомо де й коли. Ми не рахували вже, скільки разів він зникав і з'являвся худий, забрюханий, голодний. Але коли ми відкривали, що Тарзана знову немає, відразу засмучувалися обоє, І хоч як добре нам було, постійно на денцях наших голосів і поглядів сірів неспокій. Ми якраз їли мені коті, коли наші погляди завмерли один в одному. Загусли в сірому осаді неспокою. «Не турбуйся», – сказав він, «добре знаючи, що в мене на думці. Ми його знайдемо. Та він і сам повернеться, як завжди. От побачиш. Дуже скоро». «Так, скоро», – відповіла я, всміхаючись. «Я намагаюся думати лише про хороше. А є ли вони, як правило, в ліжку?» круасани з чорносливом, грибами, шоколадом, горіхами, вишнями, малиною, згущеним молоком, підігріті в духовці, від чого ті ставали повітряними і ніжно-хрусткими. В духовці пекли ще картоплю і їли її тицяю чи волію, спагеті зі смаженою цибулею і, звісно, з кетчупом та соєвим соусом інші різновиди макаронів, їли булки, рогалики, тістечка, їли різні сири, польські плавлені сирки зі смаком печериць, шинки і хоч як це не дивно, сиру, янтар, плавлені сирки в сріблястій фользі, тверді, смердючі і несмердючі, ковбаси, м'яса, шинки, їли шоколад, цукерки і вафляртек, свинячу печенню Флорида, алжирський омлет, анісове кругле печиво, піцу по-неаполітанськи, телятину на листі шпинату, рулет з камболе зі спаржею, трубочки з хроном і збитими вершками, м'ясо в тісті по-касельськи, мигдалеве печиво з лісовими горіхами, шоколадне безе, Їли ще сирок котячий, називали його так через кошеня з великою ложкою, намальоване на пуделку. І навіть тітонькам у крамниці замовляли саме котячий сирок. Хоч ті дивувалися і лякалися, і перепитували сотні разів. «Маєте на увазі сирковий десерт?»